Kata al-Muhasyin, Syeikh Ibrahim al-Bayji, rahimahullah taala, "Wanafana b'aulumhi f'darin, atau ku dzum min nubuati, wahy al li'annahu marfu'u rutbati fa innahu ma min nabiyyin illa wa huwa afdalu min ummatihi a cari ibarat dulu au hara atas kita maklumkan makhuzun tu atas klik pada makhuzun ke atas betulah bagi hatta pada tu pada kata dulu Wan <tuh> Nabi U bil Hamzi watarukihi Nabi itu dibaca dengan bulat kata dengan Hamzah <tuh> Nabi U dan watarukihi dengan tinggal Ham Nabi U Kemudian ambil dari mana? Ma'khuzum minan nabai Ambil situ Saya boleh baca Nabi'u <tuh> Nabi'u Dan ataupun Nihat sambungnya Au ma'khuzum minan nubu'wati Ambil daripada nubu'wah Nabayan bu'an nubu'wah Ambil kot tu Nubu'ah makna apa Pada <tuh anubuhah> Wahiya, yani, -ma -ha. -ma ma tu? Pada lurahnya dulu Wahia yana wa ma'na Dan maknanya Makna nubu'ah itu Ialah az-zif'ah itu Makna akat Makna tinggi Hmm Itu dia Kali begitu pun nak sabahlah Allah Ta'ala letak aa, Beritahu hukum ke dia Suruh dia beramal Apalagi di samping itu suruh menyampaikan kepada umat Munasabah orang ini, orang tinggi Orang ini, orang lebih ha, Maka panggil orang ini, Nabi ha, Panggil ke orang itu, itu, Nabi Ambil daripada perkataan nubuwa Nabayan bu, nubuwa tan dari itulah ha, Mari isi wasah, Nabi ha, Mari dengan wazif ha'ilun belum idrah bunyi Nabi yun Fa'i lun ha, Supal juga Nabi u ah lun ha, Supalah wazah ha, Boleh dua lorak Nabi u Nabi un Nabi yun ah ha, Tapi hak ni dia idram. Idram bunyi, nabiyun, nabiyun. Ha, idrah Idrah bunyi Nabi yun Nabi yun Idrah Hak ni nabi un Tak ada idrah Wazah Supal wazah Fa'i lun Ha atas kata nabi un amil dari naba naba makna beritahu ha lah orang jadi nabi ni orang yang Allah beritahu ke dia ha, maka nabi dengan makna mukhbar yang diberitahu akan dia oleh Allah dan nabi dengan makna ha yang memberitahu ia akan sesuatu kepada umatnya kepada umatnya ha nabi u apa ha, tu hak kata nubuah Ambil pada nubuah Nubuah makna tinggi Orang jadi nabi ni orang yang tinggi lebih mutabaknya Lagi pula di akar ha, Tengok huraian dia Jadi Wahia yana wa ma'na ha Ma'na nubuah tu mana Ar-rif'atu pada logat tu Li'annahu ha, Sebab apa dinamakan Ah ha, orang yang tertentu insan yang maklum tu boleh dipnamakan nabi li annahu kerana bahwasanya kerana bahwasanya nabi itu marfu'un rutbati ha orang yang diangkat kemuktab ah ha, tak ada dah lebih setara mana di peringkat umat nak gigit tani dengan nabi ini tak leh ha, ah pangkat yang paling tinggi Ah ha, kata asyidqin ashuha da tu mereka umat lebih lah kita kata, tapi nak tidak tandingan nabi tak orang lagi. Ah ha, lebih nabi lagi. Ah ha, tu nabi mana mana orang yang diangkat ke pangkah. Ha, ah tu lagi nasabok. Fa innu kerana bahwasanya shan mamin nabiin tidaklah dari seorang nabi itu ha, yang ada. Malaikan hal keadaan ia Ma min nabiin Tidak dari seorang nabi ha, Yang ada tu Malaikan hal keadaan ia ha, Jadi ketika di situ lah. Kalau tak nak kira Kedih lah Khobar, sungguhnya Khabar sungguh Kedih mari Tidaklah dari seorang nabi Yang ada itu Malaikan hal keadaan ia Nabi Afdalu min ummatihi Yang lebih Afdal Ha, daripada umatnya, ha, umat setiap nabi. Nabi ha, itu munasaboh lah logaknya. Nabi ambil pada nubuah makna tinggi Kerana orang nabi ini orang jadi agak pangkat pangkak. Hmm, itu dia. A ha, itu satu, a ha, satu hurayan. Aw ha, atau w Ah, di sini boleh kita Uh, boleh kita pilihlah nak baca kat jalan rengeng kita idafah jadi rengeng lafaz dia panggil idafah tu kan nak meringankan lafaz ah uh, baca nah awrafu rutbatimanittaba'uhum no? atau satu jalan lagi boleh baca awrafun ha witanwin dia rutbata ah tu segi nak baca lafaz segi makna supaya cuma faedahnya bila kita edafak jadi ringan sikit <San> Rafi'un rutbatiman ha, Kalau kita tanwin Rafi'un rutbataman ittaba'ahu hmm, Itu dia ya <tuh> ah, Maknanya itu atas-atas atas pada kata marfu'un rutbah <San> Li'annahu kerana bahwasanya Nabi itu Rafi'un rutbataman ialah orang yang mengangkatkan akan bertabak mereka, mereka siniminal ummat. min ummatihi. Mereka mana? Bila wasah. manit taba man? Saat itu kita bawah ini bunyi manit taba ahu. mereka yang, yang yang telah ikut ijmah itu akannya akan nabi. Orang ikut nabi orang tu orang tu bertabak lebih. Siapa yang mengangkatkan dia nabi lah yang mengangkatkan dia disnak di pada sabak. Nah, jadi sah nabi itu dengan makna dengan makna fa'i, nabi dengan makna maf'u. Supo juga hak dulu. Ha, hanih kita gi tulunnya sorah, pengaji adalah sorah. Ha, isim yadati tahwaz fa'ilun pa lain pada lain pada sirat mubararah itulah. Fa'ilun istiwasah tu dia boleh pakai makna pa, Isim isfa'i boleh pakai makna isim maf'u. Ha, terkada sah kedua supo sini. Nabi'un fa'ilun Pakai makna apa tu? Pakai makna isim fa'ilun pun sah Makna dia yang memberitahukan umat Pakai isim ma'puh oh, pun sah mana kan? Dia tu diberitahu oleh Allah Haa Haa Haa Mayah yang kedua Haa Atas kata ambil daripada nubuah Haa Kali tu Nabi'un fa'ilun juga Boleh pakai isim fa'ilun Makna kan? Nabi'un ambil daripada nubuah Makna mengakar Nabi ni orang yang mengakarkan mertabak umat Haa Soh dan pakaian mana istimewa pun Oh, Nabi ni orang yang diangkatkan pangkat Yang oleh Allah Ta'ala ha, Ah, Soh berdua ha, Itulah Hmm, tu dia ha, Tengok kita kenal kelimah Nabi lah Kita dah kata sok mo kan Kita dah mengaku sok Nabi-Nabi Sebut sok Nabi-Nabi Wiltilah Nabi. ha, Kita dah kata sok Nabi-Nabi Apa Nabi? Ha, apa Nabi? Pada istilah saraknya Apa Nabi? Pada loraknya Apa Nabi? Perkataan Nabi mari daripada mana Haa, ada-ada Itu dia panggil mengaji Jadi benar besar Dah ada sebut semua kita oleh Islam Ini Nabi Haa, ada ha, Itulah dengan mengaji lah kita dapat kenal Secara ha, nah, Kodak ilmu lah hmm. Baik <tuh> ha, Itulah apa dia Nabi ha, Boleh diambil daripada nubuah ha, Dan boleh diambil daripada nabat Ha tu dia. Kemudian tak kala begitu fa'ala kulli. Ha ni nak bagi sambung dengan sorah Ad-Rayat saat ni tu. Fa'ala kulli maka atas tiap-tiap itu. Tiap-tiap daripada mana tu? Ah boleh klik ke bumi. Fa'ala kullin ai kulli fa'ala kullin ai mina dan yatamakuzun minan nubuah nubuwasa fa'ala kullin kull minal ma'khuzain ah tu maka atas tiap-tiap daripada dua amilan itu ah ha, mana satu ma'khuzun minan nubuwah tadi ah ha dulu ma'khuzun minan naba kalau itu fa'ala kullin ay kull minal ma'khuzain ah tu sini maka atas tiap-tiap daripada dua yang diambil itu ha ah, fa'ilun ha ah, salihul ismil fa'il ha ah, fa'in bermula fa'in ini patut ia ha ah, betul ialah fa'ilun ah, atas tiap-tiap ni fa'ilun salihul ismil fa'il fa'in ya patut ia bagi isyfa' yang dipakai makna isyfa'il fa'ilul li ma'nasmil fa'ili wasmil maf'ul begitu dia sikit Patut ia bagi makna isim fa'eh. Patut juga bagi makna isim apa. Boleh pakai kedua dua orang yang saat ni. Haa. Nabi'un fa'ilun. Haa. Ah, makna apa? Pakai isi, makna isim fa'eh. Soh. Makna apa isim fa'eh? Haa. Makna. Nabi-nabi ni. Orang yang memberitahu. Haa. Nabi yang mana mukbir. Haa. Pakai makna isim fa'eh. Oh. Apa boleh. Haa. Nabi-nabi tu mukbar. Mana orang yang diberitahu oleh Allah. Akan dia. Haa. Mari lihat yang kedua. Nabi-Nabi ni ambil pada nuburah mana tinggi. Alah-alah. Apakah mana isifain? Mana Nabi ni orang yang boleh mengakakkan mertabak umat. Orang turut dia agak lebih sampai ke orang turut. Haa. Dia boleh akak naik. Supaya kita misal kata orang tu jadi budak orang besar di dunia agak. Dia boleh akaklah budak dia ni. Letak jawatan tu. Sahabat tu orang nak turut sangat orang besar tu. Orang ada nak kepada pangkat dunia agak. Dia cari orang besar dunia. Uh, mana orang yang besar orang Yang pangkat jawatan tinggi dia Dia nak sangat tu jadi budak dia tu Pasal dia tu boleh angkat Amung ha, Amung jadi bukan ini Amung ha, pergi jawatan ni Haa tu juga besar tak ada orang Haa ni Allah Ta'ala beri kepada orang Jadi Nabi ni lebih siapa dia boleh melebihkan orang Haa lalu isnak kepada dia Kata dia lah Orang yang mengangkatkan mertabak mereka Umat yang ikut ia akannya Tengok tu Ha, tengok tu hari jihad ke dia Siapa kata kata kata Kul ha, Kata oleh mu hey Muhammad Mu kata Kata kata Kata ha, kata Ia penama Kul inkuntum tuhibbunallah ha, Tengok tu hari kelebihan ke dia Jika sekiranya mu kasih ke Allah ke Fattabi'uni mu ikutlah kandaku ha, Mu kena turukku Kalau mu nak jadi orang kasih Allah Kasih Allah Mu kena turukku Ha Tengok tu Haa Muka nak turut aku Saya kata Haa Itu saya kata ke Nabi Suruh Nabi kata gitu Kepada umat dia Haa Di Haa Kalau mu nak jadi orang kekasih Allah Mu kena ikut aku Kalau mu ikut aku Nas jaya yuhbibukum Allah ha, Allah kasihlah kamu. Kalau tidak da'wah saja ya Mu da'wah ya, kata mu kasih ke Allah Dengan aku mu tak saya turut Haa eh, Tak jadi kamu ha. nak jadi kekasih Allah, mungkin turut aku. Baru Allah perkasih kamu. Ayat ha. tengok jihad lebih tu. Dan ayat lain tu saya kata, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُّذُهُ Apa barang yang mendatangkan kamu oleh Rasulmu, Mungkin ambillah. Sebaliknya, وَمَا nahakum anhu Apa barang yang telah ia larangkan kamu, فَمْتَهُ مُقْنَ بَرْتِيْلَهُ tengok jihad rasul terlebih. Ha dan begitulah rasul mana-mana pun disuruh kita umat tu ikut dia. Ha, nah, fattaqullaha wa atiiu. Ha tu dia. Ada ke ada Allah dia muta'ala akan daku. Ha tengok tu besar. Dan uh, adalah hadis lagi kata Siapa to'a akan daku Sungguhnya to'a akan Allah Sebaliknya siapa deraku akan daku Sungguhnya deraku akan Allah ha, Tengok jihad tu Haa ha, itulah dia Di sinilah kita reti kata Nabi ni besar Habis ha, Halih pada situ pula wa Wa'abbaro istinah suku pula ni Haa kalau-kalau buat cara baru ni juga Buat baris semula Yona ha, semula Kita panggil wa istiqnah lah Wa'abbara bin Nabi Wa'lam yu'abbir Bil Rasuli Haa, Ni nak tengok kalah Musanah Musanah kata Ala Nabiin Ja'abit Tawhidi Musanah tak kata Ala Rasulin Ja'abit Tauhid. Eh kalau kata gitu pun boleh juga Haa, Tak ada apa di segi Nazar Syi'an, lagu Syi'an pun Tak ada apa tu kalau tukar kelimah Rasul pun Nah, tengok Alhamdulillahi ala Silatihi ah, Salamul ah, Apa dia ni? <coughs> ah, salamuhu <ma> Eh <laughs> ya, ah, Suma Suma salamullahi Salatihi ala nabi Ya'abit ja tawhidi Kita kata kita tukar Ala rasulin ja'abit tawhidi Boleh? Tak ada usaha apa Tapi musannah kita ni ibarat pilih ambil ibarat nabi Tak ibarat dengan rasul ni kuman ha jadi satu pengaji ya pula di situ katanya wa dan telah ibarat ia musannah bin nabi ha makna telah ibarat dengan nabi maknanya telah pilih ia musannah Akhir ta'bid bin nabi kalau kita nak kata lagu mana wa'abra ay waختار ah tu dia ha ay waختار بالتعبير ah ay waختار تعبيره Nabi ah tu dia dan telah pilih ia musannah akan ibaratnya dengan nabi walam yu'abid dan tak ibarat ia musannah dirasu tu apa tu dia nak ke mana iyalah isyaratam kana isyaratkan kan ila kepada annahu bahwasanya kepada bahwasanya nabi itu yastahiqussalatuwassalamu ah mustahaqi alselawat dan salam itu biwas binnubuwati dengan mensifatkan jadi nabi tak kiralah orang yang bersifat jadi nabi tu mustahaq dah selawat salam walaupun dia tak jadi rasul ah ha, tu dia mm Kama yastahikuhabi wasfir risalati Sebagaimana Maksudnya dia Sebagaimana ini Kastihqa Sebagai Kastihqa Sebagaimana Mustahaknya Nabi Akannya Kalau kata Kama yastahikuhumah tu suhi Nak rajak pada salas salam Nah Nah Ha, kalau kama yastahir quhaha agak kena ya. Yang al-mazkurah. Kalau kata kama yastahir quhuma itu zahir. Kita kata az-zahir gitu. Kerana nak jaga juga. Ha, Kerana nak jaga. Kata siapa tak ada apa, -apa itu ta'wih lah. Hak yang tak bahagak pada kena ta'wih itu lebih mulai pada hak oh, oh, ta'wih. Maknanya gitu. Nah, mustahak ia akan selawat dia salam dengan musipakkan nubuah Sebagaimana mustahak ia akan nyok Yang ini akan keduanya salam wa salam Biwasfir risalah anak ha, jaga situ Bukan nanti kata Rasulullah SAW Kalau kata Nabi itu tak nak Dah Haa Satu Yang keduanya pula Wa muafakatan liqawlihim Atas pada isyaratan lah Ha, jadi nasab ma'ul min ajli kan, Jadi ilak pada abbaro. Nah, Jadi muwafakatan di atas pada isyaratan tu lah Ilak ia keduanya dan kerana nak muwafakat kan Kerana muwafakat ha, Akan permannya ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ha, Tak ada kata yusalluna ala rasudah Oh tu dia. Ha, karena kana nak situ. Ah ha, betul lah jalannya wajahnya. Habis itu kemudian ha, ah semula pula tu. Wa arafu. Ah ni. Ah arafa ya'rifu. Ah cara jarak tu kena sini tak tahu makna tu. Wa wa arrafu an nabiyya dan telah mentakrif oleh mereka itu ulama lah ah akan nabi itu takrif macam mana nabi nak perkenalkan nabi itu apa nabi setelah kita tahu asma makna logat dan munasabahnya makna logat saat ni padah ah ha, tu kalau itu nak pergi kepada makna pada syarah bila sebut nabi-nabi ini, -nabi, apakah nabi Aa, siapakah nabi ah apa tu bunyi Ayo ha, lah siapa nabi? Ah, ha, sebut kata nabi itu siapa nabi? Ah, ha, mana nabi? Siapakah nabi? Ah, ha, tak. Nabi itu tarinya begini. Ar-Rafun nabi ya bi anahu dengan bahawa nabi itu ialah insanun. Oh, manusia. Nabi itu kena ke orang. Ha, nak keluar apa? Malaikat. Apa dia tak masuk Dia tak arif Nabi lah Bila sebut Nabi Tak termasuk Malaikat Tak termasuknya Jin Kerana insanun Insan tu pun Ada lagi lorak maka umum tu Insan orang Orang Tak ada tak ada tilik kelapa Ada orang Kau orang ni melekapi lelaki dan perempuan lagi tu Oh kai sikit Zakarum Haa Lelaki Orang yang lelaki anak keluar perempuan adalah Haa Sebut kata Nabi tu Ha, orang yang lelaki ha, Hurun ha, Kalau itu dah umum lagi Orang ha, lelaki Kalau gitu bahasa dua bahasa Dua bahagian lagi Mana? Sahya dan merdeka ha, Kait sahabat hurun ha, Yang merdeka Tak ada Nabi jadi sahya ha. Mimbani adama ha, Kan orang mahu membani adama Sedekat insan ke? Ha? Insan Insan termasuk dahlah daripada anak cucu Adam. Ah ya ada lagi tu, Tempat lurah yang yang ada lagi tu. Pok insan tu kena ke lagi membani Adam walha sepitah lalu kak Nah, dia kano gini. Anwar dole bawah turun sini. Ah ya ada juga insan tu pakai dia tengok mustak dari mana? Ya dok giguk tu pula tu. Oh, molek cara eh, dia ni deh. Cekap ses cek kita ni royak. Hmm, ya ada lagi insan mustak daripada mana? Ah ha, situ je dia ada lagi tempat umum kena kai. Ha itu kau tengoklah tempat muhtarak ya hmm. ha, Kaidan tu. Hmm. Ah kai daripada Bani Adam. Ha nak nak keluarnya, no menata-menata. Ha, ada lagi nak kutup-per-per tu kau nak tengok. Lagi pula, nak halus si sungguh dia kai ni. Hak kita dah hak dak tarikh mudah biasa insanun huya ila kepen sikit tu. Sini ni panjang ni. Ha dia nak perhalusi ni. Ah ha, halusi ni. Tarikh Ta nabi tu insanum zakarun khurru min bani adam. Lagi yang salimun an munaffirin taban. Ah. Manusia jadi nabi itu ialah orang yang selamat, sejahtera suci daripada penyakit yang meliarkan. Ah ha, daripada yang meliarkan orang taban. Apa nano? Owek buruk. Oi tak boleh jadi nabi dok bedak wah belah-belah dok garu punggung belah-belah o ka ah wahai sekalian manusia sembah kamu akan Allah dok begaru begah begadahkan tangan belakan gata oh gila gitu. tak gila gotoi taidai kita kalau orang bekecek belah-belah tangan dok begaru tak sedap selalu kada kada suut oleh Allah tak ada hangkau juga minta maaf ah. maaf ah dia hamba ah. kata minta maaf ah dia Kecat-kecat duduk bergaru Maaf ni Dia duduk bergaru gatal dah Haa tak apa-apa Ah apa. ha, Jadi ya, guna adab situ Jadi kalau rasul duduk bergaru Bela-bela eh. ha, Haa Tengok deh. Oh masya Allah. Saya jaga sungguh Maknanya lah nak ayat tak Orang suci Zuhir batin orang ni Tapi nyetak tak lagi lagi Haa tu tak ada apa lah Hikmah Allah Ta'ala Kita sebagai umat Dalam menyampaikan kebenaran Orang tak saya terima Tak ada masalah Nabi yang suci pun Orang tak terima juga Itu tuhan lah Tu, Alah yang tahunya Dari tu Habak tu haa, haa Maknanya Di samping tu <coughs> Haa Kita kerti maknanya Orang jadi su Orang jadi Nabi ni Allah Suci Salim Daripada Munafirin tab'an Daripada meliarkan tabi'a Sahabat tu di segi perangah pun mulat Haa Segi cakap Pun mulat Allah Habis-bis cukup mulat lah Hmm Tentang tak percaya juga tu Sumpah kata ni ada mana? Ada apa potohnya, tuhnya menjadi kemana? Sebab musabab. Uh, ya ilahi. Oh, bawa siapa sini kaya banyak. Hak kita dah tak riscau mudahnya. Insanun. Uh, ya ilahi selalu. Potong banyak betul tu. Pakailah nak pergi ni? Tu hak syah ni. Ah, ha, kait nak pergi apa Pemaju kita agak. Ha, ah, kait gini. Nak keluar gini? Ha, nak jadi bahas ilmiyah. Ha. Nabi halusi tahqiq pada ilmu. Ya panggil deh. Ah, ha, nak tahqiq pada ilmu mula ni. Kait so, so, so, so. Nah ha, dia. Uhi ya ilaihi. Hasilnya baca bina nombor juga fa'imah alun siapa dia lagi. Fa'il Allah Taala adalah uhi ya ilain ay auhallaahu ilaihi. Hmm dia dia. Yang telah wahyu yang telah beritahu oleh Allah Kepada kepadanya insan tadi. Beritahu ke gapo tu? Bisyar aing boleh kata boleh tak dia memberitahukan syarak. Ha beritahu ke dengan syariah, ha, undang-undang supaya apa nama untuk apa tu ya malu bihi syara yang beramal ia ia insan bihi bi syara ha nabi wa ah, wa illam yu'mar bitablirihi sini boleh katakan wayah lil liponi wayah litami dan jika tidak disuruh akan dia akan insan itu bitablirihi dengan menyampai pulihnya kalau kita dapat kepa'i eh? Kerja ke insan kalau menyampaikan ah, kalau kalau itu pakai mampu, oh, dengan menyampaikan nyokan syarak. Ha, tengok kita lah terusah dua uar Menyampaikan nyokan syarak, ai ila ummatihi Ataupun ummat tahu kerana Allah wajahmu tak ada dua. Itu ha, dia. Dan jika tidak disuruh akhir dia, akhir insan itu dengan menyampaikan nyokan syarak, malah kok tu. Ha, menyampaik yani kepada umat ataupun akhir umatnya ah ha, kalau itu kaya li lita lita aming tamnya ami kan lah. sama ada disuruh suwabnya ataupun tidak ah ha, tu mana kaya lita aming supaya nakerti kata nabi itu umum <tuh> adapun wa ammar rasulu ah ha, nah dan ada apa rasul apa rasul ah ha, tengok Ha, Muhammad ya ha, bin Abdullah itu ialah nabi, ha, ialah rasul. Betul. Ha, jadi nabi sah, jadi rasul sah. Ha, rasul itu ialah Fayyur Arrof. Ha, kita baca baca bah tadi Arrafu tadi. Sini Fayyur Arrof baca binamapulah oh, sini. Maka ditarif Akan dia akan rasul itu bimazukirah dengan mazukirah ma dengan barah dengan tarif yang telah sebut kenya tak ni mana bi annahu ha, insanum zakarun hurrum min bani adama salimun ammunaffirin bomban uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi ah hak dah ah ha? oh, kalau hak kalau kalau hak tudah hak tudah dah lah, mak ah ha, nabi dengan rasul ai la kinah ha, nak nak law pun sikit deh tak kalau kata yu'rafu bima zikiraka kalau gitu hak lah mak kata satu makna no, jelah rasul dengan nabi muradif kalau gitu ada Lakin Tunggu apa di bima di Ada sikit tempat kena, kena kena tambah Kena tukar ada sikit Lakin ma'at taqidi Tetapi serta mengkaitkan Bi dengan kata kita Wa umira bitablirihi Bitam Nasa tu nak apa Apa ni ah, Huruf tu nak jadi titik ya Ada wa umira bi tablighihi ha takleh kena buai betul illa yumad bi tablighi itu kena saling. ha kena saling gitu ka uhya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa umira ha kita tambah situ wa umira bi tablighi ya tukar lah betul illa yumad tu mai bubuh wa umira bi tablighi ha humi sapa saat nilah mai siapa tadi diwahyu kepadanya diberitahu kepadanya dengan dengan syariat yang beramal ia dengannya dengan syariat syarak dan disuruh hakian dia insan dengan menyampaikannya kepada ummah ha, tu kisah itu gitu kita reti dalah dua-dua takrif tu fa ha, bainahuma ah fu atafriiyah dah jawab syarak mahzub soala kata wa bainahuma faizan ataupun wa idza alimta ma zukira min tarif nah de apabila engkau ketahui ataupun dengan cara yang sikit tak kata idza alimta at-ta'rif al-mazkur ha tu sedia ke sikit apabila engkau kenal Ta'rif yang tersebut apabila engkau tahu dah takrif tersebut Ta'rif nabi begitu Ta'rif rasul begitu perhati ta'rif tu Ha bila kita perhati takrif tu kita git momentum arfno ha nabi abalah ni takrif rasul abalah tu takrif perhati-perhati-perhati dari gitu kita tahu kata nisbah nak nisbah tengok nak padu tengok antara perkataan nabi dengan rasul ni kita bila tanda nisbah tengok kena tok la kena panggil gapot ha lalu kata dia iza alim tatarif almazkura fabainahuma Maka di antara keduanya Yang ni fannisbatu baynahumah lah Maka bernisbah antara keduanya Al-Nabi an wal-Rasul Dia panggil Al-Umumu Wal-Khususul Mutlaq Haa Panggil umum Khusus Mutlaq Haa Panggil umum Khusus Mutlaq Haa, Haa kan no? Li-Anna kulla Rasulin Nabiyun Haa Kalau itu mana umum? Nabi itu umum Antara Nabi dengan Rasul tu Paling umum, khusus, masalah Mana umum? Nabi itu umum Rasul tu khusus, mata-mata Kenapa? Kerana tiap-tiap Rasul ialah Nabi Lianna kulla Rasulin Nabi Yun Kerana bahawa tiap-tiap orang Rasul tu boleh panggil Nabi Nabi Muhammad ialah Rasul Nabi Adam ialah Rasul Tiap-tiap ha, tiap Rasul ialah Nabi Haa, tapi tak apa jari kecek Rasul Muhammad Rasul Adam jari kecek tak sedap kok Nabi Adam Nabi Muhammad tak sedap kecek Rasul Muhammad Rasul ah bahasa pelin dia tak jari guna dia panggil hatu jari kita guna tak kalau jari guna tak ni kita kata Nabi Muhammad Nabi Adam Nabi Ibrahim kita tak tak kecek mana Rasul Adam Rasul Ibrahim Haa. bahasa kekok okay, tak biasa kita tu Ah kalau gitu Adam tu rasul Dah gitu nabi. Ha, Ibrahim tu rasul Dah gitu nabi. Kana tiak-tiak rasul ialah nabi. Sebalik wala eh. dan tidak ada sebalik. Ah wala aksa Ah tidak ada sebalik. Tidak ada sebalik kanlah. Kita nak balik kata kullu ha, nabiyyin rasulun tak boleh. Ah tu dia deh. Bukan semua nabi. Ha, itu Ah, rasul bukan bukan bukan bukan semua nabi itu rasul ah, nak kata kullu Nabi nabiyyin rasulun tak boleh ah tu dia kena kata laisa ah laisa kullu rasulin nabiyyan ah laisa kullu nabiyyin ah rasulan pawanya boleh kata dengan dengan apa dengan dengan ba' am. hmm jangan kata dengan ba' am. kata ana kan? Ba'du nabiyin rasulah Tak apa Setengah-setengah nabi itu rasulah ha, Tak apa kalau pergi kotak hmm. <coughs> Tapi Tapi Wa ja'ala umur rasulah Dan telah menjadi oleh setengah-setengah ulama, Ar rasulah akan rasul itu amma, Ha maaf uya ketua bagi ja'ala Haa telah menjadi oleh setengah-setengah Ah yang telah menjadi ulis tengah-tengah itu ulama akan ar-rasula itu menjadi aammah lebih umum ai nabi. Oh ada we tengah-tengah kata rasul tu umum daripada nabi. Kalau gitu atas atas kata meninggal boleh kata kena uh, akal saat ni. Mana? Nah. Kullu nabiyyin rasulun. itu Ya ya nabi ialah rasul. Ah tu dia. Ya, ya nabi ialah rasul. Hmm, ya, ya nabi ialah rasul. Bukan ya, ya rasul nabi yang pusing akal hatani. Akal hatani. Ah, tapi kena berlakulah. Kena berlaku atas kau ini. Kok mana dia kira rasul umum pada nabi eh? Ah, tengok jalan dia nah. Qala berkata ia ba'duhum. Kata sini fitaujihlah. Ah, dia kata sini pada nak, nak menyatakan wajah dia panggil qala ha, ay fit dah dia kata sat ni rasul lebih umum pada nabi mana wajah tawjihnya begini jalan jalannya begini ah ha, lalu bawa mari jalan li anna ar-rusula kerana bahawa segala rasul amalnya rusul ah ha, ha, tu jamak taksir kita jamuk taksir dia, jamuk ha, tak mengaji nahwu jamak taksir tu mau perak je rasul jamak rusul tak serupa ubah tarikhnya ra jadi ru rusul ada waw buat rusul ha ya ubah terkadang banyak huruf mufrad daripada jamak terkadang banyak oo ah ha, waktu kata jamak taksir waktu kena gali la nahul lah li anna rusula kerana bahawa segala rasul itu takunu adalah ia yakni kad takunu terkadang ada ia minal malaikati ha ha jadi seekot tu tengoklah al-Quran ayat datang kami ni adalah rasul tuhan Ah itu dia kami rasul Tuhan puak malaikat kata. Haa, tak tersedar takut pulalah Ibrahim, kami ni rasul Tuhan ni. Rasul Tuhan Ibrahim pun, oh, puak malaikat. Ibrahim rasa gerumang tak kalau dia akak hideng tak makan, tak jepuk tangan napa tak ada bergerak Dia sorang tak makan. Ha sial lah tak puak ni mari. Ha lah. kena puak Israil yang mari nak bet nyawa ku dah sabar. Ha nampak berubah muka Ibrahim itu, maka Jibril puak-puak mereka kata tasawassalah inna rasulu rabbina ha, kami ni segala rasul Tuhan kami. Ah ha, hadut yang ambil situ. Kali kita tiak-tiak rasul, apa nama ni? Ah ha, tiak-tiak rasul apa dia? Tiak-tiak nabi ialah rasul, bukan semua rasul itu nabi. Ha kenapa? Karena terkadar rasul itu daripada malaikat. Ha ayo ikut tu. Ah nampak umum sungguhnya, Nabi tak ada malaikat. Nabi orang. Rasul ada orang ada malaikat. Ha kalau gitu rasul ni umum daripada nabi. Napo be bajah tu? Kalkilit got tu ya sungguh. Hmm, kalau gitu atas kau ni tak ada tarikh aja tadi. Tak ada lah kata rasul tu insan, tak adillah. lah ni ha, eh, tak ada tarikh yang kata insan. Nah ha, malaikat, insan mustaq dari mana? Ha, main situ pula. Wa <San> qala As-Sa'ad dan telah berkata oleh yang bersangat alim As-Sa'ad ha Sa'aduddin majhun dengan Sa'aduddin Sa'ad at-Tabtazani ha Tabtazani tuah sarah di atas mata izi kita baca habis dah itulah hmm Tabtazani ya katakanlah huma mutasawiya eh kedua-duanya apa dia tu annabiyyu war rasul tu mutasawiyah bersama eh, kalau tu atas perkataan saat ni maknanya antara Nabi dan rasul itu ia panggil mutaradifah mutaradifah itulah tu lah ya nabi ialah rasul rasul ialah nabi sama aja perkataan nabi perkataan rasul sama aja ah tu dia tapi tak panjanglah di sini ni waqila ada lagi satu kaum lagi Wa qila dan kata qimana Fala ba'duhum Ba'dul ulama' ataupun ba'dul akhar Dia katakan lah Bainahuma antara kruwa An-Nabi wal-Rasul Al-umumu wal-khususul Wajhi Haa lai tukar tadi al umum wal-khusus mutlaqu Hak umum semata-mata Hak ni khusus semata-mata Hak tadi Haa hak okay. kini kata umum khusus wajhi Haa lah no Balik Nabi ada umum daripada Rasul satu segi Balik Rasul pun ada umum daripada Nabi satu segi lain Jadi ada umum sebelah Sebelah Haa, Sebelah jemelah kita panggil Haa, Ada umum sebelah jemelah, ada khusus sebelah jemelah Hmm, Kita nak kata mana tu Tengok Misa dulu Lihat, tengok-tengok wajah dia dulu Jalan yang boleh kata Nabi umum pada pada Rasul satu segi, satu wajah Rasul umum pada nabi satu wajah panggilannya Umum khusus wajhi. Ha ah, kita tengok dia dulu lepas kita misal hak luar li anna an nabiyya faqa. Gana bawa tu nabi saja tidak jadi rasul masalah kita Nabi Khidir. Nabi saja tidak rasul. Manalah ana? No? Man uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu ah, orang yang diberi wahyu kepadanya oleh Allah Taala dengan syarat yang beramal ia itu dengan yang syarat waqtasabih ha, tak ta'abih kalah ha, ah dia tertentu ia dengan dengan sarak tu nah ha, dia tertentu ia dengan nya ya bi syara'iy ya'malu bihi waqtasabih ah dia tertentu ia sarak tu dengan nya aja ya. oranglah tak lewat ah ha, tilik kau tu tu nabi saja tak ada menyapa-apa dia ah ha, sarak tu koh dengan dia aja ya. ah ha, tu panggil nabi saja ah ha, tu tilik situ khusus tengok rasul saja pula Wal rasulu war rasulu walil war rasul la faqat ah bahawa sur rasul saja pula bukan rasul bukan nabi hasani nabiya faqat aiduna rasul sini war rasula faqat aiduna nabi rasul saja malah mana takrif man uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa yuballighuhu li ghairihi wa lam yahtassa syai'in minhu jadi iaitu orang yang diberitahu kepadanya dengan syarak yang beramman bihi bi syar'i ha dan menyampai ia yaman hu akanya akal syarak li ghairihi kepada yang lainnya nya lain daripada banyak ni kepada ummat ha sepatutulam yakhthas dan tidak tertentu ia aa, man saat menentukan waktu daripadanya pada syarak ha. Ini panggil rasul saja Ini panggil rasul saja Ah, ha, to tahu satu syarat ia beramal ia dengannya dan menyampaikan ia ha, kepada yang lain kepada ummah dan tidak tertentu ia dengan suatu daripadanya syarat. Ah, ha, tengok dia. Satu panggil Rasul saja Adapun fa ini tasabil ba'di, maka jika tertentu ia dengan setengah-setengah, ha, dengan setengah-setengah syarat. Hmm intinya setengah-setengah segala -setengah itu waqtasa <Suluh> kana raja man bihi raja kasana Menyata di sini fa ini khasso maka jika tertentu iyman ataupun kita dapat raja domain fa, fa ini khasso boleh fa ini khasso bil ba'di maka jika tertentu iyman bil ba'di dengan setengah-setengah syara wa ballagh al ba'd da. dan menyampaikan ia akan setengah-setengah ha ni fa wa nabi yun wa rasuluh ha sini Maka Ya ya umum khusus mewajihannya boleh berhipong. Dia boleh berhipong. Ha nah. Ha nah. nah, dan dia boleh terasing. Nabi saja bukan rasul. Rasul saja bukan nabi. Ha nah, hak nabi lagi rasul. Ha nah, berhipong. Atau saja nabi lagi rasul. Ha nah, siapa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha nah, satu tilik. Satu tilik. Ha nah, satu tilik. Terpanggil boleh kata nabi saja ada hak tertentu dengan dia ada hak tertentu dengan dia nah ha tilik situ ke dia buat amal hak tertentu dengan dia dia tak menyapa pada umat Haa, Itu nabi saja ha hak dia ke dia menyapa ada juga Haa, tapi bukan tidak ter, bukan tertentu dengan sesuatu dah ha rasul saja ha lepas tu ada hak menyapa pada umat Haa, tertentu dengan setengah menyapa tu dengan setengahnya tak menyapa. Ah ha, dah kata bab menyapa bagi tiga kata. Kita mengaji bab tabligh. Tablighu ma umiru bitablihi wajib. Tablighu ma ah tablighu makhthira. Ah fihi barang kemba pun menyapa ke barang diberi pilih antara ha, nak menyapa, tak apa tak sel ikut dia. Ah ha, betul dia menyampaikan bare hak yang dilarekan daripadanya akan menyapa ha tu dia dilarekan dia daripada menyapa ha tu mustahil menyapa ha, apa ayah sikit kau ni ni ha kena duk perhati halusi sikit ni habis ha tengok tu nak beza antara nabi lagi rasul hak mudah hak kita dak bawaknya hak tadilah kawan pertama tadi ha mudah Ah, pak kali kita nak misal umum khusus, umum khusus miwajihi. Enggak, supaya kita dapat misal dengan itulah cincin daripada besi. Ah, cincin daripada besi. Atau panggil apa tu cincin besi? Ah, dia dah kata khatam hadidih. Ya nak tamak mata jeniuk dah. Ah, tahu bu khazin. Ah, umum khusus miwajihi dia panggil. Kenapa? Besi. Ah, umum daripada cincin satu segi. Ah, cincin umum daripada besi satu segi besi umum daripada cincin mana ha bajak parang kapak tak buat daripada besi pas cincin ada dekat cincin ha tu besi umum daripada jicing ha cincin umum daripada besi ha, kita ikat dengan perak cincin kita buat daripada perak tak bukan besi ha tadi ha, ha, tu dia. lepas tu beripong kedua-dua cincin lagi besi mana ha ikat dengan besi masa? mm Ambil mata lagi ikat, Buat cicin uh, Ikat dengan apa? Ikat dengan besi Haa ah, Cicin daripada besi Maka antar perkataan Cicin dengan besi Dia panggil umum khusus wajhi. Haa ah, Nanti di, dia Jadi di, Apalah tu Hmm Ada pohon umur khusus Haa uh, Mutlak Nah, Seperti ada Kayu cengal Nah, Kayu cengal Kayu mengembar Hmm Hatuk umum khusus Ah, telok kayu umum mengubah itu satu daripada kayu. Ah, mengubah namun daripada satu bagai kayu. Ah, satu, satu khusus. Nah, ah kayu umum. Ah tengok. Nama umum kayu. Nah, tanya kayu siapa? Ah, jengah. Itulah. Eh, <laughs> ah, jangan tilik sini. Jangan tilik nama kapung. Hmm, jauh nama mengubah. <laughs> Merbau. Ha, kapul ngobah, ha, ini kapul jingga, ha, lain dah lah. Hmm, tu diyo, anila ha, ha. ha, nak atas kita kira lah kira apa kira tu baik lalu. Umum khusuk mewajhih, umum khusuk matalak, muratih. Ha, tu habis, <tuh> selesai. Bberapa masalah. Nah ha, sekarang uh, sekarang kita mari nak nak, nak menguasai panggil muhtarazah. Họ dok ka'i takrif tadi ha. nak klik gigi apa gi, nama ha. ah ge hurai takrif pula tu. Tak kalau takrif rasul tadi abaib nabi baik apa dah tadi insanum zakarum hurrumi ah ha. dengan takrif belah tu tu wa kharaja bil insan dan telah keluar dengan kata insan ai fi ta'rifin ta nabiyy warasul. Bugi Ah ha, telah keluar dengan kata insan di mana ai ha, ta'rifin nabiyyi war insan yang ada pada takrif nabi dan rasul tadi ya nabi rasul apa tu insan ha keluar dari mana keluar oleh baqiyatul hayawanati oh tu dia oleh sekalian haiwan kerana insan ni satu daripada hayawan ee uh, insan-insan apa itu? Insan? Haiwan. Ah uh, satu daripada haiwan tapi haiwan yang dikait dengan nathiqun. Uh, betul kata haiwan tu malahu ma fihi al-haya, ma fihi roh. Ah uh, tu dia malahu <tuh> uh, barang yang ada barang yang ada padanya roh. Itu panggil haiwan. Masuknya bernatal, tak bergerak, lembu, khobar semua tu. Masuklah haiwan, kita manusia masuk dalam haiwan. Uh, yang bernyawa mudah-mudah kata. Yang bernyawa Ah ha, tu tu hayawan termasuknya binatang termasuknya kita manusia termasuknya malaikat hmm yang bernyawa mungil termasuklah kata yang bernyawa kalau gitu nabi-nabi uh, tu insan ah ha, dah kata insan kok Terkeluar oleh semua hayawan Kerana insan ialah hayawanun natiqom Bukan ya bukak kata hayawan semata kalau tak dia kata nabi-nabi tu hayawan asyik ha, masuk bing menata tak berakan masa dia. Ah nabi ialah insan, tak masuk segala haiwanah. Rua ulai baqiyatul hayawana Dan selit sikit hukum di sini dia panggil istitrak. Sambil sikit ni. Dan telah kupu, ada jadi kupu tu buat tu. Dan jadi kupu orang yang berkata iya, kata kan? Fi kulli ummatin nadhiru. Ah tak lemah yang pada tiap-tiap umat ada nazil. Pak Kupo kat mana? Kata gitu? Setiap umat tu ada rasul yang menakuti. Akhirnya kata kupu. Ah ha, Tapi orang kata kupu ni pakai maknanya. Kala fi ni bimakna. Hal keadaannya dengan makna. Anahu bahwasanya. Fi kulli jamaatin minal hayawanati. Rasulun. Haa murah kot tu. Katanya kepada setiap umat ialah ada Rasul yang menakuti. Murak dengan umat tu mana setiap jemaah, setiap puak, ha, setiap puak daripada binatang ada Rasul. Ah ha, kalau murak belatuk kupu, kan apa hidup mengenyemertabak Rasul. Tapakoh? Oh ha, yang mana loga tak ada pakai hayawana. Kan? Ah ha, hayawana jadi umum. Fi kul ummatin naziru kupu kalau kita kosakkan ke tiap jemaah oh, daripada penata-penata ada rasul, kalau gitu lembu ada rasul haaah, tak ada apa kambing ada rasul haaah, tak ada apa lah kalau ha, murab lah. tu jadi kupu sungguh. jadi dia kurem tabak rasul haaah tu kata, dia lagi sambil hukum sikit kita, haaah, nak jawab dah wa amma qawluhu ta'ala wa immin ummatin illa khala fihan azib Ha, dan tidaklah. Tidaklah nabi. Tidak dari satu umat melainkan ah ha, terdahulu. Ha, padanya qala di sini makna mabda telah lalu. Ah ha, bukan qala makna sunyi dah ni. Ah uh, tu dia. Hmm. <tuh> makna mabda. Wa in min ummatin illa khala ay madha fiha nadhir. dalam ayat tu kata dan tidak dari satu umat malaikat telah lalu padanya oleh nazi. Ha tu apa, -apa salahnya? Kita kata fi kulli ummatin kana lakraat wa in min ummati. Ha ummati dan kulli jama'atin ni kan. Ha maknanya tidak ada dari satu ummah satu puak pun malaikat telah lalu padanya oleh rasul. Ha tu Ah maka tidak salah lah kata pi kulli ummatin nazirun kana datil liqra'i ummah. Oh. oh wa amma qawluhu qaba fa huwa ha tu tu fa fi umamil basharil madiat. Di Ah bahwa fa bahwa fi umamil basharil madiat. Maka yaitu qawluhu ta'ala tu adalah ia pada segala umat manusia Bukan umat ting. Wa iming umat Sungguh pun nak kirah di halaman api Makna umum Termasuk umat Mana jama'at Minal hayawanak Masuk abih lah Kawan bernatai-bernatai pun Aduh Untuk umamil basyaril madi ah, Jadi nak ambil ayat tu Buat dalih kata Boleh kata fi Fikuli umat innazid. Umat mana jama'at Minal hayawanak Nak buat dalih dengan ayat tu Tak boleh Ha wa kharaja bizakari al unsa do lagi